І неправильно зроблено, що завчасно плуг ліквідували. Треба було б дати йому визріти у прекрасний плід культурної революції на Україні, яка тоді приймала грандіозний розмах. Так само і з Гартом і в Пліте, хоч Гарт мав менші форми і в своєму розвитку зустрічався ще з інерцією безкінечнорічної русифікації серед українських робітників. А от Плугові була відкрита зелена вулиця в серця української молоді. В Апліте – вільна академія пролетарської літератури, в якій я теж був, але рік, була ще вужча, по суті, кастова організація, куди приймали тільки аристократів, обранців од літератури. Якось я дав Кулішеві нову збірку своїх поезій для видання в видавництві в Апліте. Збірка – Пройшла понад п'ять рецензій. І все, не було ніяких наслідків. Примітка. Куліш Микола Гурович, 1892-1942. Український радянський письменник-драматург. У цій збірці був вірш неокласикам. І Хвильовий, і Куліш хотіли, щоб я вилучив цього вірша із збірки. А я не хотів. Примітка. Неокласикам... Вірш Сосюри написаний у червні 1926 року. Друга редакція у 1957 році. Не включений до збірок, що виходили в той час. Неокласики – літературне угруповання на Україні письменників та літературознавців. Рильський, Зерол, Драйхмара, Филиппович, Могилянський, Бургард представники якого проповідували кращі традиції античності, ренесансу та класицизму, запозичуючи з минулого образи та стилістичні прийоми. Одного разу я спитав Куліша, скільки ще рецензій пройде моя збірка. Куліш відповів з усмішкою, «Та, мабуть, ще рецензій з десять». Тоді я обурився і сказав, «Ви мені нагадуєте Петлюрівського старшину?» а потім подав заяву про вихід із вапліте, і перейшов до ВУСПУ, який був організований для боротьби з плугом Апліте, потім літфронтом, новою генерацією, авангардом і таке інше. Ще про молодняк. Комсомольську організацію молодих письменників, на чолі якої був Павло Усенко, сухолиций з гострими очима і широкою походкою юнак, він почав широко ходити, коли став на чолі молодняка. Я любив його як своє продовження. Але мені не подобалося, що молодняківці протиставляли себе старшим письменникам. А себе між собою возводили трохи не в генії. Тоді ж мене ударив у серце С.К. Віршем, з якого я пам'ятаю тільки чотири рядки. Зростав на ліриці сосюри. Де Гете? Шиллер? Де Байрон? Чи стану понад дужі мури, яким просте ім'я? Шаблон. Примітка. С. Криптонім, вжито з етичних міркувань. Да. С. Ти не став понад дужі мури, а так і залишився як поет моїм епігоном. Звичайно, Павло Усенко хоч улюбив його як поета і перший вітав його як поета, присвятивши йому вірша, коли він іще жив у Полтаві. «Сьогодні геніїв чекаю». Звичайно, Павлуша благословляв такі випади в моє оголене всім вітрам революції серце. Це схоже на статтю Якова Савченка «Мертвий живе в українській поезії», де він хотів розправитись зі мною, як колись із Чупринкою і зарахувати мене до мертвих, а таку еротичну поетесу, як Раїсу Троянкер, до живих. Потім, коли він і я були в Москві, на змичці з російськими письменниками, Савченко спитав мене, «Ти не сердишся?» «Ні, це культурно». А чого б я міг на нього сердитись, коли він сам себе побив? Якось критик Меженко сказав мені, я вважаю всіх поетів за дегенератів, крім течини, я відповів. А я вважаю всіх критиків за дегенератів, крім коряка. Взагалі, коли я розсердюсь, то стаю гострий на язик і на перо. Але треба повернутися назад. Був студентський вечір в Артемівці. Мене все годувала пиріжками одна з розпорядниць. Білява з волоссям, як льон. Світлоока дівчина у трофейній врангелівській шинелі. Звали її Віра. Примітка. Віра – Берзіна Віра Касперівна, перша дружина Сусюри, який поет присвятив поему «Робфаківка» у 1923 році. Вона чомусь суворо й задумливо-ніжно все дивилася на мене. Я призначив їй побачення, і вона з охотою дала згоду. Цвинтар? Сонце? Пташині пісні – життя, молодість і любов. А під нами – царство мертвих, світ мертвих. А я ніжно взяв в долоні золоту від сонця голову віри, і вона, трохи опираючись, повернула своє лице до моїх губ. Ти любиш по-рабочому, бистро. Чому вона думала, що всі робітники нахаби, не знаю? Бо було ж нахабством, з мого боку, так, без усякої психологічної підготовки, як говорили тоді заправські донжуани, отак просто взяти і поцілувати. Ну, я сказав їй, що я не такий швидкий, як вона думає, що я не циніка, а зробив це, бо не міг не зробити, бо я полюбив її за її хорошу усмішку, льонове волосся, і що вона так гарно збудована. Вона мені розповіла про себе, що була політруком ескадрону, приймала участь в штурмі Перекопу, а до того у придушенні Куркульського повстання на Харківщині. Крім того, вона закінчила в Москві Свердловський ком-університет і викладала політекономію у Харківській губ що була зв'язана господарчо з Артемівкою. Коли вона мені це розповідала, раптом, буквально за крок од нас, перед нами двоє, Мовчки й швидко почали копати могилу. І я подумав, мабуть, і щастя наше ляже в могилу. Так воно потім і сталося. А через недостатність загальноосвітньої підготовки я перейшов з комуніверситету за власним бажанням до робітфаку Інституту народної освіти. Перед тим я одружився з Вірою. Вона все писала мені записки і клала мені під подушку, щоб я не помітив, коли приходило до нас у кімнату студентського гуртожитку. Я записки читав і став дивитися на Віру якось чудно. Проганяв її. А вона не сердилась на мене і все приходила. Мені сподобалась така опертість. І я сказав їй, «Ідемо в ЗАГС». Вона щасливо почервоніла, і лице її всю дорогу, поки ми йшли до ЗАКСу, палало як троянда, коли сонце заходить і цілує її своїми багряними губами.